سوره فاطر مکیه مسافت کې پندې سنخول کې 43 داوود عليه السلام صورت اثبات توحید او نفی د شرک دعوا په دلایلو چې د اعلان سبابل شد چاته شویل شرک دې اور غرید العلوی چې د الله نه سیوبل نه رامدید کی الحمدلله ټول تعریفونه د خدای تو وباله لري د دعوت توحید دا اور بسید راید فاطر السما د پیدا كون کې اسمانو لورځه اسمک لري جا ملائکته ګرځون کې لري فرشتول او رسولان استازي فرشتي راليږي او ته اولیا جنات شخاونده وزرودي مسنات ود او وسلا صدر لري وروبا وسلور سلور 40 عمره وزري 40 عمره يزيد في الخلق زياده زياتې په پیدائش کېมายا شونه چې غواړي چالیدینه زیاتی ورکړی حدیثه مسلم کې راځي د جبرئیل امین شپک سو وزاره وي ان الله بشک الله لا اکولشن قدید پارشي قدرت وعلاله ما یفتای الله ما یفتای الا وللناس بل دلیل اگر چه پرانی زی الله س خوشالی د خلکو د پار م رحمت سمه اروانی پلا فلا مم سے کلاھا نشتر بندون کے دل را و ما یونس کوا چی بن کینو فلا مرسل لو دی را پرانی ستون کے دل را من بادی پ زبان دولو د اللہ نا مطلب د خیر شر اختیار اللہ سره دی او ول عزیز الحکیم او الله ز ربر وبا حکمت دی نو چې خیر شر د الله پلاس کینو تدبلن والے غواڑے بل تر اور ز رحمت شول وی یا یوحنا بل دلیل دے سر دے ترغید توحید اے خلق کو اسپورو اللہ یاد کہ نعمت د اللہ یعنی توحید علی کون چې بتا سوې کړه له من خالق کنا اشتر سو پیدا کوونکه غیر الله د الله نه سیوا یاره کومه نه سماج در دل درکی د برنوال عرضو اعلان دینا نشتر رازقم لا اله الا هو نیشتاجه را مشکل گشیلہ او سی ودا غنا فانات وفکن کم طرف تواڑولیش ودا الله دا توحیدنا تسلی پیغمبر مثلا منی تا تکذیب کی خیر ده په خانان بیویم کړي وا د دې څوړه جات ته وایو کذیوګه کتا دا روزن غړنی نو فقط یقینن کوزبت دا روزن غړنی شو رسولن پیغمبران من قبل کستانه مخ کې وای الله د تر جول امور وا پس کتل کارونو دی الله بالا سزا ورکي یا یوحناس اس تذیل مین دنیا, دو کم دنیا. او اس بعد دا قیامت اے خلکو اینو وعد اللہ بے شک وعدت اللہ حق ہن رشتینہ فلا تاورنکم الحیات الدنیا دوکم نکیت اسل ر جون دنیا ولا یورنکم الیل غرور او دوکن کیتا اسل ر پ اللہ بانی یا دوک باس شیطان اینا شیطان بے شک شیطان لکم سازو پارا دون دشمن دے فتغزو ادو غنے دل ر دشمن اینا بے شک یا دو دے ر بلی حزب کھپ لڑلا لیکونو جيش مین حساب د جہنم یانو نا لے زان جہنم ل کھپ لڑلا جوڑئی بس جام چې مرګری رازره چې هغه نه چین چې ان کار کړي د مسلې توحید نه لومدي د بار ازمن شدید عذاب او ولذينا که سنا مونې چې مان روړې نه توحید منلې عملیم کړه نه یک به طریقې پیغمبر دیل مغفرت ته جوړ دې ډېرلې افمن زین له هو هغه سو چې خصشی ویل را سو عملي هغه بد عملي بد عمل ولخستې شرک بد فراو حسنه وینې دېلره حسنه کای شرک او بدت وې کار دې لکه به چې بدت کای او غیته حسنوی جیدا مستحب کرد او خکار دے د امام مالک قول ایتسام علنا کل کړي معنی ابتدا فی الاسلام بدتن و یراها حسنه فقل زعنا محمدن خان الرساله سوکج بدت کای او بدت بیا خم وی جیدا حسنه دی نو ددا خیال لچ پیغمبر پا رسالت که خیانت کرده زکا لین اللہ تعالی یقول اولی یوم اکمل دو لکم دین و دین او بیدتی پا که دا سواب نزان تریقه رو ویستن پیغمبر کرده وانا صحابه نبی آغا وی فا ما لم یکون یوم ازین دینن فلا یکونو لیوم دینن چې دا پیغمبر په زمانہ کې کم شي دین نو ناغان ننم دین لري ثواب نه دی نو به دې کی ځان لګیاله د استحباب په نوم او د ثواب په نوم یې نوې نیوې طریقې جوړ کړې فین الله به شکه لا یو ظلم یشا راکې چاله چوغوړی وي حریم یشا هدایت او توفیق ورکی چاله چوغوړی فلا تزبنفسو کا تسلی پیغمبر لا مسله بیانوا کوم خلک نه منی نه منی تاسو ذمہ داری پوراله دا. تا خپل حق ادا <تصف> نو ده دوی پنه منو لردونه مخبه گا چه تا تا نقصان میلوش فلا تذنبوا نفسوکا مباسخ خپل صروف دے الیم ددیدو وجنه حسراتن پاپسوس چې د یلیمان دروړي ان لا به شکل الہی مون پویله به ما پاغه سبانیا سنونه چې دی زانه جوړی بل دلیل الله الذی الاغ ذات ارسل ریا علیږي هواگان فتدسیروا صابا نو چتای پدې سروریا ز فسقنا او مونجا شړو دوریزه الی بلدی میتین تا ته چوچي فاهینا بالارضا تازکوم پدې سرزمکه د اوچوالی دسمه کنه کذالیکن نو شورو دغره بتاسم د قبرونو پورته کیږي که نو یریده ول عزت سوق چراده د عزت لرینو فل الله اله عزتو جميعا عزت خو ټول الله سره نه په توحید باندې عزت میلاوي او مشرقي دبل په درگاه کې عزت ګوري اله يسدل کلمت طیب خنو د عزت په پسملایو کید الله سره ده په مسله توحید او د سنت ځکه الایاسدل کلیم تويبو خيجي الایه د الله تا یاسدل کلیم تويبو خيجي کلمه پاکه د توحید عقیده توحید الله تخيجي والعمل الصالح عمل نیک یک په طریقه د پیغمبر یرفو پورته کیا الله دې لره نه کومله سنت طریق مطابق الله قبلی وي ولذین یمکرونن سیاد آ کسان چې تدویرونه کوي بد بد تدبیرونه کوي یعنی یا شرک کوي ملوندي د بار اعظم و عذاب ده شدیدون سخت او مکر لایکا او تدبیره د خلکو وې ابو راغه ده تباہ چې توحید مقابله کوي تدبیرونه کوي اللهوی تدبیرونه ناکام وي بلدلیل دلیل والله الله خلقکم پیدا کړی من ترابین ده خورینا ثم من نطفه تین پیدا یو اساس کې منینا ادم علی السلام ده خورینا او نور نسل ده منینا ثم جعلکم ازواجا بغیر ذریه تاسو جوړې جوړې و, و ما تحملون سا او نو پورتکایو زنانا بار یعنی حمل نالی ولا تزاؤنا دا زیگی یعنی بچه روڑی الا بی علمی مگر دا اللہ پیلنی نرده مادده قدی بدد و ما یعمرو ممنا عمرین عمر نتیری عمر تیراونکه ولا یقسم عمری او نکمید اخپل تبعی عمرنا تبعی عمر سدیش په تو کالو نکم الا ذی کتاب مگر د الله په علم کې د اخکارا شوق و بزوانه امری شوق بسلوخ قالا شوق کم زیاد هن ذلک به شکل اخکارا الله یسر الله تاسان ده بل دلیل و ما ای سویل بحران ندی برابر غدو سمندرونا حزادایو عصبن خوک ده خالص خوگی و با سای غنچی ستیری شراب و داغی و با و ها زاملون و او دا بل ده مالگی جن ترش و من کلین خدا حری اونا که ترش سمندر درده و که خوک تا کلون تا زخرا لحمن توریا وقت تازه تازه کبان و مین او بل و تخرجون و تا تخ تخ سروباسه حیلیتن زیورات موتی و زیورات طالبو سونه چتاو څو یې عامدے سمندرونو رواغاسي وتر الفولکو تیني کیشته في ہے چې په دې سمندر کې مواخرا شلوون کې وبولره وبشلې او مخک رواني دې تب تودي لپاره چې تاسو ولټو ومن فزيد الله فضل ولعلكم دې لپاره تشکرون چې شکر وباسه بل دليل یولج اللیل فی النهار نباسی الله شپپر شپ پر واسکه نهار النهار فی اللیل نباسی روز شپ پکې وسخر الشمس کې لګولې د نور ولکمر سمومای کولون ټولې لا جله مسما د د نه ټی دلائلو نباد زالیکم اللہ و ربکم لہو الملک سمرد دلائلو و مسئلہ توحید و رد دا شرف دوا <تصفح> زالیکم اللہ و ربکم دا صفتونوال اللہ دا رب نو لہو الملک دل اختیار ده نو دن وارکنه و اللزین آگسان دا دون چتاس رامدد کوای من دونی دلان سیوا ما یاملیکون من قدمی رغی اختیار نلری پاندازی دا غا <تصفح> جلی او غا دا دا دا کجوری دا کجوری پردی د طارت د اډوکی د کجوري د کجوري اډوکی نه جلې ته وي کله کجوري سره غړی شي کله په اډوکی باندې پاتې شي نه رې پردی الله وې د تاسو چې ورته رحمت شواې نو دوی د کجوري د دا اډوکی داغه پردی او جلی عمره اختیارم هم نه لري وګوره مخ ویل دا الفاز ما مخ کې ویل یو نه خیر دی بل ختمی دی ګر نو بلو فتیل فتیل او نقیر مخه دیر شه او قدمیر دارا غه مقصد د دې آیات دا ده چې دا قدمیر سمره باریک او نه رې معمولی شه ده دومره معمولی اختیار هم نه لري د دې مطلب ده سو, سو جو سوچو دا قدمیر بغټی که نقیر بغټی هم که فتیل کمشه غټه ورکوټه کم نه د دې جلې په دا فتیل او نقیر ډېر ورکوټه ده نو مناسب خدا او الله د دې ملکیت نفي کوي چې دې ویلې ودا په ډېره مبالغه وا چې والذینۃ دونهم ان دون یملکونا من نقیر ا ډېر معمولی دی د نقیر اختیار مله لید خ덜 ته قتمیر وېدا ولی زمونږ حضرت سی بای مولانا حسین رحم الله وی مناسبوم دقه ده اگر چې دا غټ دې نقیر نه بری وی څنګه چې د کجوري اډو کې نه د جله توړه کنه سپینا نو دغره خبر کیدا مړینا سپین کفن تاولې او الله یو غوږي چې قبر واره تر آمدت شوی نو ما یملکون من قتمیر ادا قتمیر باندې غ خپل کفن اختیار مړی کفن کوش او کفن چور کله چې راشي ګنن او د دې نه کفن تختی په خو د غربت او نداسی به کول مړی به د کفن شدا شپیش به بغلرال کفن چور وراي هغه با کفنو تختاو نو لو یو ګور خلق تختی ما یا من ختمیر دا خپل کپا اختیار نری چاگه نی واپس کنو تلو از ویلور صدر کی ده مطلب دیسن <تصفح> ما یا ملکونه من ختمیر انت دوهم کتاسو <تصفح> نجیر آرسی زمگوازو ری ویو انت دوهم کچر تاسو ورد آواز کوینو لا اسماؤ دعاکم نور استاسو چغا او گو ردابیاسی دی لا اسماؤ نفی دا اسما دا کدس اما دا اسه ما وره لا يسمو دعاكم خواه دادینا مراد صوب والذین تدون من دونه کی دیسو کوئی بوتانی آده روح المانی والا وی وی مراد دادینا صدی وی مراد دادینا طول دی وی و تخت ملو این یکون ما عبادت احلا سنام و عبادت الملائک و من المقربین طول دی مراد کو بوت تیغمی آده او کفرشتی دی کئ이사 علیہ السلام دے او کونور بزرگان و نیکان تولیا دے تول والذین تدعون من دون ما یملکون من خدمت اوین تدعون لا يسمع دعاکم کچغ و توخین ولا يسمع دعاکم نور استاس و چغا ولو سمیو ذ بالفرض لو پممتنیات و داخلی ولو سمیو ذک بالفرض و یمری نو مسجابو لکم حاجت ام نشی بورا کولے و یوم القیامه دے پرزہ قیامت با یک فرون انکار کئ بے شرک کوم استاس په دے شرک شرکی ستووی دا الله نه سیوا پیر فقیر تر اور اسنا مدد شویل دوی نجی چی مړه دا وړه مې سرې قران وته شیر کوئی دی وی وړه مې سره خیر دی چی کوئی چوي چی یالي مدد او چوي یا رسول الله یا پیر بابا وړه خبره ده الاوی ملکیام قیامت پرځه قیامت به یک فرونا دانې کان بزرگان به انکار کوي به شرک کوم سازو په دې شرک چې موږ ته نو ویل چې موږ تر امدد شوای ولا ينب کو خبر بدلنې کی تعالی مسلو خبير په شاندار خبردار ذات نا خبردار سرغ ذات نغواړه تا خبردار پریخره او به خبر نه غواړي يا يو انسان او ايج از ما مخلوق عجز دي نه عجز نه ولي غواړي يا يو انسان اي خلقو عندهم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاجي الله تا والله والله هو الغني الحميد الله هغه به پرواسته اله شوي هي شاكو غشي او زه کوم لري باقی تاسو به خلق نه جديد خراب ولي نور خلق ابا بیا شرک نگئی فما زالی کنی اداکار علالہ بی عزیز اللہ تسکران و لا تذروازی رتون ازر اخری تخویف اخری آخرت کے با یو بیا دبل پکار نراج نخپل عمل زان سر یوسی و لا تذروازی رتون نبی لا تذرو باربنی کی بار وازی رتون کے و ازر اخری بار دبل بوچ سڑے کیامت کی نیشی وڑے و دو اگر کرو بلی مسقلتون دا بار والا بل الہ حملی خپل همل خپل بار تا بل چا تا واځی کیرا شدا خرا سر او کا ولا یهم له منو شیا پورته بنې کی د دنس ولا قربا اگر کد د کوي قربا ني کوي او دني قربا با ته چې کیلو یزانه را ورسه ویلویزمانه التدا بوج نشي وردا کولي ولو كان ذا قرما اگر کي ني کي يو قريني انما تنظر الذين يقينا ثيرول شي په دې قرانه غکسان يخشان ربهم شريغي د خپلر منه بلغي په نادي دا وقاموا الصلاه د بابندي کي دمون ومن تزکا چاچزان پاکه د شيک نه پاینما به شکه تزكارينم سي फायदा د پاکوليزان لغا ويلال المسير الله تغرزيد لي وما يسلم اول بصير سلور م سالونه بيان هم سه په مسلي د توحید او شرک شرک و دا توحید مثالونو گوراو دا مشرک و دا معاہد ومایس اولاما والبصیر نده برابر دونده و بینا مشرک دونده او معاہد چره بصیر ولا ظلمات و ولا نور نده برابر تیاری ورانا شرک تیاری دی توحید رانا دا ولا زل ولا الحرور او نده برابر زل سوره ولا الهرور او نا او نور بارن ورته سړې وا لاړ دې دلته سورې کیناسه اجر ته برابر ده او ما يا سوي لاحيا لمواد او برابر نه دي مړيو جم ديم ها برابر دی به کوئی برابر دي جم دې له وي مړ بوت نه ای قران سوي و ما يا سوي لا هو و ما يا سوي ندي برابر جمديونه مړي سنگ ندي برابر ويدا سي ندي برابر چين الله يوسم ميشا الله خوار چا توريد الله خبري نه کو خو فرق د مړي او جمدي داري چې ما مان د من في القبور خبرون ولا نوري نه فرق ش او جمده هودي دربطه ومان انْتَ تَنَشَّوْرُ لِبِمَن وَمَا انْتَ تَنَشَّوْرُ ومان وَمَا انْتَ بِمُسْلِم إِن تَنَشَّوْرُ لِمَن غَشَّادَ فِي الْقُبُورِ چي قبرونو کیږي وګوره د دې ځای نه خبر واضح کړه د سورتې روم او سورتې نہ حل حالت یې څه وی ان کالاتُ اسْمُ الْمَوْتَا تشبیہ ورکړې ودا کافرونو مړو سره او کې دې شي څه سَتَاوِيلُونَ مَاوِيلُونَ پکی کې دې شو دلته خبر ډېر واضح حشوا من فِي الْقُبُورِ وي خبر ختم من فِي الْقُبُورُ دَنَشَوَرُ لې این انتا ایلا نزیر تنیم مگره روون که سمطلب قبرون والا دغرنگ سنگه چه اغا قبر والا نوری دمر نباد نو دغرنگ دا کافرم زیدی ده کون ده دا زد دو وجه انزان کون کن کنی نوری دو ردام تشبیره خبره ما کنی وپا دیکی خو دا یو خبره یو خبره وپا دی یو دا خبره چه یو داوی چه قران کی چیزیں بځه راځي د نافيده اسمان او غور یو سما او دیم اسمان اسمان څه او راول بلتا او سما څه او ریدل او راول او او ریدل نودی دا دوک کای کرا دا اذا نافيده اسمان نافيده سما نه سما تیوتن ش اورول نور خپل غوري و زکو غور الرحمن تب مسمين بمسمین توريدون کنه اولته څه وای ان کلاتوس میں علم او موخه په دغې کې جګړه نشته د موخه په سما کې جګړه اول ویدہ کم منطق وې یو اسمان او وین سمالا توه تنشی اورولې او یو سره سما او وینوري مو یو مو به د قران کې یو خویدو مخکیم نه د ما یو ځای خوولې بدلته سور له سما یاد انت دوم لا يسمع دعاکم لا يسمع سې نه فی سما د کله اسمع نفیدا سما د ودقې په دې صورت کې وسرهشته وتړون نه نه او بل یو خبره دا سما دا سره دا فراده اسما علا سما نه چې دا اصل نفيو شو نو فر وسره فل نه نفي شو تا ګوره زه خبرې کوم نو ته اورې چې زه خپل بند کم نو تب سو اورې نو چې زم ما خبرې زورل نشم کول نو تور نو اورېدل په طریقې ولانه شي کولې نو نفيدا اسما سرا نفی ده سماس ده لازمه ده سوئه او ده غلی ما ده ده آیات ده مخیون تدوم لازمه دواو قرآن کمیم ده توقعه وی یا بخبره بل خبره ده شبیر احمد عثمانی وی رحمه الله زمونږ د حدیث و استاز دخوا شبیر احمد عثمانی رحمه الله پسنت کی رازی شبیر احمد عثمانی د کاندی ادریس کاندیلوی سیب استاز وی او شبیر احمد عثمانی میرا شاغل ہے نو استاد شاگرد شیخ ویلو شبی رحمدی عثمانین رحمد عثمانی حدیث ادریس کاندیلوی کا ویلو رحم الله ادریس کاندیلین کا حدیث شیخ حسن جان سے وہ خطیب سے ویلی عددوڑہ زمون استادان زمان ده حدیث نو شبی رحمدی عثمانی چیزمون دا استاد دا استاد استاد دے دا کتاب دا فتح المسلم فتح الملہم شرح دا مسلم دا مسلم شرح اے او قانون بیانئی او دارن شانورشا کشمیریم موی اوی از زابطتو از زابطتو ان المیت لا اسمعو قانون زمون پنیز داده چه مڑی نوری زابطه قانون قانون داده یو پا که دی مستثنیات اگه با دیده قانون نمستثنی سخاص مواقع قانون اصل داده چه مڑی نوری قانون و نو زابطه داده سو کوی شبریمه دیو سمانی دیو بنده غیر دیو بنده دیوباندیت سٹا دا سٹا دا کنه دا لیا سٹا اوی از زابط توعین دا زمونگ دا احنافو زمونگ دا دیوباندیانو دا دا چه لا یسماؤو مڈ نوری دا زابط دا دا دیوباندیانو احنافو زابط دا دا آن کو دا کسو کوئی قرغن نعال دا پنو چغار اوری کی رازی دویم دا کلی کلیبی بدر والا اوری د نو دا یاڅه ته دلته یو دا خبره موذ القران حواله نو حواله وین نو, نو بس بیا دا خبره کوم موذ القران دا دی یا دلانی لیک موذ القران وی حقیقت اے ہے کہ مردی کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سنتا شو کوئی دشاوری اللہ زوی شاہ عبد القادر اوئی ادا دیو بندیا تو استاذ دیو بنیان دشا دے نو دیوبندیہ تو استادم داوی چ روح اوری خو کم دڑ یعنی جسم چې قبر کې پروت یعنی نو دا نو یعنی مړی نو دروپ اوریدو کو انکار نشته خو روح کم زېری په اتفاق سره پدې کې دی چې اختلاف نشته چې مستقر الارواح سره مستقر الارواح ارواح کم زې کیری برزخ کې او ایلین کې د نهکانو نو تل اوری کنه ریو بل خبره موري اترې موري خو دلته چې کم بدن پروت ویدان اوری چا عبد القادر موذل قران کې وای خبره دا چې زابطه خدا د شان ورشا کشمیری او شبیر احمد عثماني رحم الله وي چمړی نوري هه خو څ کمر روایت چیرې راغلي دي چې نبی عليه السلام کلی بدر سر خبرې کړې وي یا چیرې حديث کې راځي دا چغار چغاروري یا رد دا سلام سلام به وایو چې جواب ورکي یاد ساته اې یوه د مطلق سمائه الموتہ یوه د مخصوص مواضی مطلق سمائه الموتہ سیااد مشرکانو برلیان نه سوک نه دی قائل د بیا تیان دیوبندیت کې مې سوک نه دی قائل چې هر مړې د هر زینا او خوري نه خو د شرک قیدا نه کنه نه وینګلا دوسو الموتہ مان د به مسلمین من بالقبور نه خلاف دا او کوته هر مړې د هر زینا او خوري نو دا خو بیا دا هر منده حاضر ناظر والی ملغیب کن دا سا گڑه وڑه وی نا دا بریلیا نوانقیده دا رستونی ناپوی و دیوبندیا نا دی قائل شوی دا رستونی تاریبان مولیان وزینی نا دی قائل شوی بریلیا تلالا دی علکه دا هر مندی وردلو مطلق سمای موتا خود سو کم ندی قائل پا دیوبند پا کابیرینو که ندی قائل آن خبر ادا دا یو مخصوص موازی دی نو خاص زینبا حدیثو کې دری دي یو کلیبی بدل دیم قرءان نه عال دریم چې رد السلام بس نه مخصوص مواضی دي په دې کې اختلاف دی دا ما صلیمان ځان پوه کمزه چاوي او کتاب لیکلیو چې سمای مواتې اختلافي ده نو کمزه اختلافي ده مطلق سمای موتا نه داسوي کمزه مخصوص او مخصوصو کې اختلاف تے. چن ابي عليه السلام مړو سره خبري کړې وې د بدر پورز نو آیا د مړو اورې دلي وکنه نه اختلاف په اصحابو ده کنه سمه موتا کې اختلاف او د اصحابو وه کمزېږي مخصوص مواضع کې ابن عمر قائل دلید رضی الله عنه چې مړو اورې دړيو زه ک نبي عليه السلام الان اسمعون او المؤمنين خديجه سوا قائل نو او وین دغه مړو مڼدي اوریدلې زکا دال انا يسمون مانلا الان انا یالمون زکا قران ویننا کلا توسملوته اختلاف کم زه را ها پدیک دو ککیږي اکثر وګرو سمه موتا کې اختلاف ته دا ویسه غډه وړه وای موتا مخصوص مواذو کې اختلاف ته مطلق سمای موتا کې نه نه زه دقزه کې اختلاف وو چې کلیبي بدر والو د نبیع رسول دا خبره برایراس ووري نه وکنه نه ابن عمر زلان وی اوریدل دغه پیغمبر وی الا انا يسمعوا اوم المؤمنین سوینه د قران قطینس موجود دی د خبره واحد دی نو په خبره واحد کې بسګو دا حنا به د اصول مطابق تعویل وکوا الا انا يسمعون به معنی د الا انا یعلمون اوریدل نه یو خدای پیغمبر مقصد دا چوس وتو پته ولیک اختلاف چر تر راه کلیبي را را. بدر کې د اسواده بازو کتابونو فطو کې ل کړي س ماته اختلای د ه کرامون اختلافو نو بعضې خلک به دی نه پوري ه جوړې مطله سم د قذ یاد مخصوص مو دومه خبره چې کارون نال حیث کې را ځي سړی د پن شي نو دا خلک تهوان شي نو دا هغوی لا دونه ډیر لري نیتللی دغې د پهړو چغار اوري چې فرشت را او مرب بک تپو سرو شي نو دویم زه اختلای کوم دی. دقا قران نیال چه دا پانو چغار اوری که نوری دیکه بیا اختلافه بازی وی اوری دا پانو دا چغار اوری نور سنور سنگ اوری مثال لاسی وی لکبر کوتا بانده خلق گرزی منده وی لانده مونگ نازدیو دا درزار اورو که نورو خو خبر اورو خبر نورو نو صرف دا خو کشار اورده لی که خو بازی وی نا نوری منا دا حقیقت نده دا کنایده د سرعتنا او دا خبره چا کړه دا رشید احمدی غنگویری مولا په خپل شرحه کوکب الدور کی وی وی قرن عال چه دا حقیقت باندې عمل نه ده دا پهنو چغار نوري بلکې دا کنایده سرعتنا کنایده سرعت سمانه دا وتاو ساه حدیث غراشی بخاری و غیره کېل تبه وګوره اې دا تعویل کئ چا حقیقت کې د په چغار هم نوري دوندیان نن یې نه قایل رشی نما لیک غوي او ایماموني فین نه قایل قرون عالم ای تاویل لا کوي چې دا کینایدا سرات دنا مطلب دا بل فرض بل رشی نما لیک غوي بل فرض کده او اوريده نو دا سړی دون لالری نو تړي د پړوا چغار به اوريده چې فرشته ولا زرایش یا که یو جام دې د قبر سره کینی او دا نور خلک رواني نودیله دونه لې ن تري چېغ جمعد د پنوو چغاره به او رې چې د یک دم فریشتره چې دانه چې دا مړی پو چغو رشي د مې ګوي و کو دورې وګوره بیا د دغې حیث د لاې چې کمدی کې قرون نال راغړی د زمون د د او در من خبره پرت دو سلام و سلام, سلام جواب ورکي خبره دا, دا چه روایت ده چ غه له خیره کم او بیا پې او کتابونو ګورئ چې مخکې ما ته حواله ورکړی دی وسیلې حواله کې آلته دا روایت بانی کلام دی نو دا مخصوص موازی دری دي پرې کې اختلاف دی نو څوک یې قائل دي بعضي شیخل اسلامي تیمې دا سمای موطا قائلو دوکه کې سمای موطا پرې مخصوص درو زینو کې قائل دی وای حدیث ته بس تعویل پکې نه کو اوې کلمې بدره موري دریو قرون عالم شته صرف پણો چغاروري او يرد السلام حدیث کې راغله خو بیا په کلام کې وی ضعیف او امامونی منی فره او نه هلته خبر سرده هلته د ملوین خبر لا یعلمون دے د کارونیال کنا د سرات نه ر شي د مدی ګګویم ووي او دابل روایت کم زورې دی نه اختلافی کمزای شوه مخصوص مغاضو کې مطلق نه د غریبانه جاانسم معده په مدنبانهمه اول په ممسالله په قان پوه کې بیا خبرې کوه نو دو ما ملځین جوړې مړی ور نه که ظالمانو به ووي دا نارې جوړ کړي مور د سې م د نوا مولا د اقيله جوړه کی نو مړې وایدار زینوري په شرکه تختش بل یاد ساته چې سمای موتا کداخله قایل شي फायदा وېسي او نه قایل کېدو کې फायदा نقصان شري په دې خبر ازان خپوي خب کې ها مو وي وړي نوري او د قران نصوص شتا هه او دا تاسو په خیال اختلافی مده نو دومت سولما او کې قایل ندی کنه نو چې قایرری نه شو په آلیسونه او جمات کې نو دې قیل چې مړی نوری نو دا د سنو جماعت تقیده د خل سنت نبار شوهلی سنت کې دن نه د سو الما خدای ساو بنی چې قائل ندی نهدي سما چې قیل نه شو نو, نو بیا یو حق مسلک دی که نه خو فاده سره چې تا هوا م مړی نوری نو د په زر کاه کې نوررج او نه غواړی دی خ بل طر ته او قیل د هر مړی قیل شوی. نو نقصان یې سره چوری نو سوال ورځو بکه بزرګی ګرا کړاله حواله پیلا لوم زان نه ومه کې دې شوې دا تاسو خپل خبره مونږ دا وایو سماه موتا د شرک چور دروازه ده د شرکو چور دروازه پیژنې شرک چور دروازه یعنی شرک ته دا ډیره خلاره ده په دې معنی سره او دا, دا خبره حکیم علما عائشہ فلیه تنوی کړې ده حواله وره اتکشف دادا اشفلی تانوی کتاب دی دونو غٹ کتاب ات تکشف فی علم فی مسائل تصوفتک فی علم تصوف فتصوفی لیکل دونو دبلی غٹ جلد دی دوم پا ات تکشف کی لگی چی سو چالیس صفح بانده چالی وره تانوی سے دیوبندیان دی وره تانوی سے وی البتا عوام سا اعتقاد اعتقاد اثبات سوی البته عوام کا اعتقاد اثبات کہ اس کو حاضر ناظر متصرف مستقل فل, فل امور سمجھتے ہیں یہ صریح زلالت ہے وہ اذا عوامو غنتے عقیدہ چمڑی حاضر ناظر گنی متصرف فل امور گنی وہ یہ صریح زلالت ہے دا گمراہی دا چه کلا تدوه هر مڑی دار زینوری یعنی تانوی سیب سوئی دا مطلق سمائی معتا قائل کی او دا چه حضیر نازیر دار زینوری دا گمراہی دا اگر اس کی اصلاح اگر دا دی شرکی عقیده اگر اس اصلاح بدون انکار سما کې نا ہو سکے تو انکار سما واجب ہے وی که دا خلق و دا شرک اصلاح بغیر دا انکار سیما نه نکی گی. نو انکار سیما پا غزه که واجب دا نو منگ دیو بندیان شو دا شرفالی پا نو اصلک روانیو که ویتا ات تکشف چی سو چاری صفا دا شرفالی تانوی او گو ره دا نوز خبر دا دا انصاب داشو چاول خدا قیده غلط دا چودی مطلق سمه موتا تا سوی سو اختلافی وی په زیده ځان کرد په غریب نه دی پو دا کمم دا تاریمان کو مولان دا نووي نووي چې ټوبونه ووي د اول دې معوت تفسییل معلوون کېڅو قسمه دا مطلق منې مو مخصوص موواضو کې قالی غریب به په معول نه پو کي چې دا په کللاسی او خدا نه پوي د لرې قالی که د نی قالی که د لر دا خو صیح کفر او ش دی چې اشفلی تهنیو ټول د بندیان وت وي که غریب قالی نو بیا مخصوص موازو کې ق که مطلاتې قالی هرر مړی وي که نه مخصو مواض بعض سانه خبره چې مړیوری وللی د او بندیانې ق څغل خورې ګړی وړی و کمم د او بند قایل دی پهقاابرینو کې یوم نه د قایر اورو ځان کزان بند ل او بلو لګي نوستا د او بندیت زمونږ ته مشکک کار نو ستا ممسله چر تممون اول خوته د اکابرینو د شبې احمد عثمانی دا شفلی طوي د شهین د مفتیې ف الله د دارنګ در دا رشید احمد غنگوی د مفتي از درمان دیوبندی فتاو او سرزان برابر کنو بیا ځان ته دیوبند دی وای علاوه بیا مو خبرک او مو سره په قران حدیث او وی موناظره کو مو اذا قران حدیث ممپریدو راځه د دیوبند په فتاو وبکو کوم دیوبند یان کم ظاهر دی روایت پیژنې فقہ کچاوېلې حرايه وغيرها ظاهر روایت پیژنې یو ظاهر روایت ته او غیر ظاهر روایت ته ظاهر روایت فقہ گیریته فقه فتوی چې کوم په مبسوط او غاص شپک کتابونو د امام محمد کې کوم مسله موجوده دا سده ظاهر روایت ده فتوه پاغي باندې هدايه علماء یې ظاهر روایت دادین له لحاظه فتوه پدې ده او یو نادر روایت دي نوادرات دي کیسانیات دي هارونیات دي د امام محمد ننقل د امام انیفا ادا سيو یو روایت ده ظاهر روایت باندې فتوی مو راځه نا دیرو روایت فرېده چې موفتی کتاب کې لري پزاهر روایت د دیوبندیتم د سر منازره کو ان شاء الله مونږ به ګټو ظاهر روایت څوک دی دقه وګوره فتاوی عزیزیه کې دغلي کلی دي امداد المفتین کې دغلی کړی دي دار میں دیوبند کې اداري کلی دي رشید احمد غونګی اداري کړی دي اشرف علی تانوی دغلي کړی دي د ظاهر روایت تک اکاديمي او چارترستی او مولا لي کړی ته دین دی جوړ کړي اور اینا مسلک جوړکه نو نوادرات وبانی مسلک نه بنا کی مسلک بنا پزاهر روايتي نو مونږه سرويټ په دوه باندې تم خبره کوو په ظاهر روايت نه نادر روايت او ظاهر روايت باندې فتوی ماذا تسوي زبر حال خ ان ارسلنا كبل حق بشيرا ونذيرا بيشکه مون ترا لے گله فحق بان نذير ورکه اونګه ور اونګه و اومت نشته اومت الله خلاف یا نظیر مګر پهې کې تری شوي وي یارهون کې نو تم دې اومت نظیرې و قذبکوو کو تا د روجن ګړی فقط چېګذ ب ځیننه د روجن ګړ کسانو هم من قبل چې د دیو مخکې جا تم رسول راغلیلوديته بیابل بیناتې بهوااض و, و دلو او ب زبور او په صیووهبل کتاب منیر او په کتابونو رووا خوروحانه یوه خبره یا سااعت د انصاف. سو مطلق سمای مونا موتا مطلق قائل ده خدا سره یا ساته دیو بندې نه یا برېلې یا بيدېتی لري هه په مخصوص موازیو کې سو قائل ده نو موږ اختلاف نه کوو بهشک دیو بندې منو دي مسلمانانی علی سنتي دقیقہ مخصوص مزای موازیو کې شیخ الاسلام بریتی میں نه ده قائل امام بخاریم قائل قرونه آل کې په دې زینوی مخصوص موازیو کو خو اختلافیش ما شو د مطلق کې فرایین راغې کې نصوص موجود دی او نصوص څنګه موجود دي مطلق سمای موتا نافله سمای موتا د قران د قطی نصوص ثابت تی او قطی نه زکه دی چې فتاوه دارور می دیومن کې عزیز و رحمان بندی وای په مؤنفل سمای موتا باندې قطی نص سری موجود دی د دیومن دیم مفتی دا خبره کړې را ها خو مونږ کو څوک په مخصوص سموازو کې قایلی نو دا مخصوص مواظو خبره لري کوي مطلق دي نه وي په خلکو باندې التباس را ها خدا خبره به یاده که دا مخصوص مواظو وي نو دا مساله علمی ده په سټيج په منبر محراب او متلو بيانولو بيانه دا زالمه خلک qualified نه کېچ همغه وایو که تا خلکو تاوا متوخولا چمړي اوري نو د دې फायदा ډېر دا نقصان نقصان ډېر د نوې دا مساله په منبر کې شرط کولا او چې دا بیان کمه نه وری او داغه د نصنم ما ثابته ده مخرج د شیر نه نه بچ کی فائدہ ده ا علمي مساله ده په درس کې او چېڑا په درس کې او چېڑا نو یقینا د درس تا علمي ده او بیا ته ترجمې دی لورکا چې مخصوص موازیو کې ځقایلم زبیدا سره منم بس قایلوسه سینم قایل دي قایلوسه اختلافیه ده غزای دا, دا, دا, دا تلبيسته د په خلکو باندې التباس شه مطلق زما مو تا کین شو وا مو دوی مړیوري دا ظلم دې زیاته هه سټیج ما صلبتی نه جوړاوه دا خبره نه سوما خصو الذین خپل مقید دقره چې ما د توې زکه د کابرین دیو بن مقید زمونږ د امام انی فهم دا نو زه خو هنه فی مو دیو باندې سنت دقران مې الحمدلله شل دیو بندیان بګیدې شل نه او با سنت د حدیث کې مې شل دیو بندیان دی مته دیو بنو دا امام دا. دا دا کی دا او کو سو په دیو بندیه ته حنفیت باندې اعتماد نی او د بل تحقیق قائل او مواضیو مخصوصو کې قېلي قېلي وې او ستایش ته د خبره نه رسید سمه کسو لذينا بياميونې ول هغه څنګه په روچې کافير دي نو سرنګ بو سنگله زما عذاب شې قران را مولا ټول مرته وې مساله بیان کړی دا, دا به شاګردانو تم وي پخپلن چرتا په منبر محراب په تقریکې سم موته حيات النبي مساله نه اچي سوګ دې وخی سیواله درس او د نسیات کولو شاګردانو ته چې دا مسلې د درستي علمي دي تحقیقي پښټه جو په تقریر اوامي کې به نه بیانو را دو بجن 700 خیال له سمه موته حيات النبی مساله په سرحد کې و نو درسونو کې وا هوانا خو د پنجاب سره سازشیان را له دا مسلې دلته و لړل په ان شاء الله نه غم مکو دا سيزه ته ور رسید دا خیال له دلته الحمدلله ټول مرته وي سنت په خیر خوای توهید سنت بیان دا مساله علم پورے او تحقیق پورے خاص ک علم تر ان اللہ انزل منا السماء ما بل دلیل دل مساله توحید باندې <شو> دا خبر خو می باز خلک کوئی ارواح جمدی دی کلو ترا ذکرون کل ترازی،, کل ترازی خبر ادا داد حدیث دا خو هو سورۃ یاسین کې تزه دلیل خو هم اول فتاور شیدیو ګوره رشیدامه ګنگوینه سوال شਵੇ چې لا چا د عقیدې چې ارواح راځي او ګرځي اووی روحونا دمر نباد واپس نرازی او د آخیده غلط آخیده علی کری دی رشید اما دیگنگوی ریم اللہ علم تر ایتنو گو رین اللہ بیشک اللہ چه انزل من السماعی ما تر آوری دا برن و فاخر آجان بیر و با سنو با مختلف نولوان و ها چرنگ پرنگ رنگو نیدی و من الجبال و دا غروب نو جددون ٹوٹی دی بیسون بازی سپینی و حمرون رنګ پرنګ رنگونه دي وغرابي بو سود تور تک تور. او بازي غرونه داکتور دي غرابي بم تور ته وي او سودم تور ته وي بسمانه حاصلو کې داکتور وګوره غرونو کې قسمه کې سم رنگونه پمناناس او د خلکونه او دواب او د سارونه ولنا او دنګرونو مختلفن وانو رنګ پرنګ رنگونه دي کزا لیک دارن الله وی دا مختلف رنگونه ما پیدا کړی انما يخشى الله به شيری دا الله نه منې وادي به بندگانو کې عالمه علماء یې دي وګوره علماء نه وي عالمه العلماء علماء یری سوال رازی چه ډیر ملیان شته دنی دینه دني پټکړی شر پیدات خورای نه جواب دره چه بن کثیر وی علماء و ثلاثه <تصح> عالمند رکه اسمای یو عالم بالله او عالم به امر الله یعنی د الله معرفت متحاصل او سره عالم به امر الله د په فقه او په مسائلون وی دو عالم بالله د خلیسه به عالمین به امر الله پی جنې شل شوي دا تزکیه شوي دا په مسائل ویلم ډیرنه پوي درې عالم بالله عالم عالم به امر الله بالله نه مسائل زګړې د ګوټه لا ګوره د الله حقیقت کې نه پیژني نو انما یخشى الله من عباد العلماء دا د وړومبې کسان دي چې او په مسائلو پږي او معرفت عارف بالله او د معرفت بالله د خواخکام لړنه ورځي دا علماء دوی دا الله نه یاري او کوم چې مسائل او فقه مکه او احکام ډیرې زګړې دي نور نو اللہ دا او نور علی بلل نه ده نوذاب د الله ننې یری دا علماء کینې او دغه روح المانی موئی تفسیر المانی د دې دلانی کړي ویوال مراد به علماء العالمون بالله عز وجل مراد علماء مراد هغه علماء دي چې الله په جنې د الله اسماء صفات توحید دغه علماء دی. و بما يليق به من صفات الجلیل وافعال الحمید وصائر الشون الجمیله وی دقط علماء وی وی بلا وی لَلْعَارِفُونَ بِن نَحْوِ وَالصَّرف وَلَلْعَارِفُونَ بِن نَحْوِ وَالصَّرف اغا صرف و نَحْوِی چه دیره یاد کرده اغا علمان دی وی مثلا وی فمدار الخشیت زالک العلم لَهَذِ الْمَعْرِفَا دا خشیت دار ومادار دا د الله معرفت نه د صرف او نه هی پویادا سرنا وی ولډيري ورزي الله باندې پېژنې نو دا باندې یاري فکل من کان علمو به تعالی کان اخشا نو څوک چې د الله باندې سونه عارفو الله پېجند مغرم وبد کی خشوع ان الله عزیز غفور بهشکه الله زور او رب خون کې دی ان الذين يتن كتاب الله را شو زتا العلماء علماء سوت دچ الله نه یریدل وېسه سه فاته وګوره قران دا سه فات خی ان الذين یقینن علمانه کسان دي چې د الله نه یری یتلونه کتاب الله یوخذ الله کتاب وې وګوره چې قران سره تعلقي قران یې زکه یو خی نو دا ال علماء دي وی دا لانی یاري د ماقامو صلاح د پابندۍ د مانځو د دین کۍ وان په خو خرج کۍ مې ما د غمال ن رزق نام چې مو را ور کړل سينن والانی پټو خاره د مان لګي دانش رب لنا سر اپرا غونډي و ير جنو دی دیو میت تجارتن د تجارت لن تبور چھا نه د خرابي دونکه پد عمل سرا تجارت من اداجر او ثواب د جنت امیدوال ای و فی یوم جرم دل لپاره پربوب ورکړی شی دوی یا جنون وای سی دن هاوسیات ورکړي الله دوی له منفزي د خپل فضلنا مقام د شفاعت باندې علما ته اخرت کې یاسیلی انه به یقینا الله غفور شکور بخون کړي او قدردان والذی وحینا لکه من الکتاب ترہیب قران تا هغه کتاب والله زیغاه او حنا چې مو کړړ دی ل کته من کتابی کوم کتاب حقوا ه حق د مصد د ق تزی کوون ک دی لما دا کتابو با نه دا چېدن وړان دیدي دی؟ ه الله بشکله ب بعضدي بخپلو بندگانو خبریرون خبره رو ب دون ک دی سما اوور کتاب لزیین سفهه من بعد نهقرران واه عالمانوګوره قرران اصل وول مادي خو بیا د قرران ماله خپل منځکې تقسیم دخ قرآن والام در دلی دی سمع اوز رسنا الكتابا بیاور کومون د کتاب اللذینا کسانو تا استفاینا چمونگا چون کڑی من عبادی خپل و <تصفح> بندگانو خپل بندگانو کې الله وی کم چمی خوخش آویده دا, دا قرآن فاهم ورکم دا عل علمائی دوی که دا صفات راش نو دا غد اللہ نیری گی اللہ دی نپتی حق وی دا حق نخوری خود دا عل علماء قرآن والام در دل دلی ګوره بزان لبا کې درجه ښه کوي په مینه باز بعضې په دې قران والو کې ظالم لنفسي ظالم دلتا په مانا دا عمره ظلم په مانا ده کمی ظالم لنفسي باز په دې قران والو کې کمون کې لنفسي خپلې درجه لره باز ب کې درجه کم ومنهم او بادي پري قران والا او کي مختصي درميانه باد شي ومنهم او بادي پري قران والا او کي سابقون بالخيرات مقكيدين كيدني کي پري كار کي باذن الله ده الله په توفيق يو قران چوي نو بيادرې ډلي شي قران والا بيادرې ډلي اول خو الله تا خوخ شو قران لرا وس دا خو خلق په قرانې پوي وز درې ډلې دي یو ظالم لنفسي ځان له درجه کمای سمانا قرآنی ویو بس ټاپه کو پخپل موحد شو نو خده فلکا درجه ځان له کمک ای بس ته مله قران اسلامیک موحد شو وی درجه کمک له کمکه ترخی په کار وا وین ومنهم مقتصدو باید پکې درمیانه پاتی شي سمانا ځان سم کی د ځان سمورو سره خپل پلکور پلکور پل متالقي او درم oamenون صاحب کومل خیراده به باذن الله اډیر مخیلاد شي کلیک کلیک او قومونه قومون الله په قران باندې دروست کار ډیر مخیلاد نو بس چې کوم هم خوخی ځان له پکې خو خاوې ذالیک والفضل کبیر دادا فضل د الله ډیر لوی د الله ډیر لوی فضل لې چې د قران فهمه اسې دوی دې لپاره جنات جنتون یاد نه دا میچ ګره دخلونها نو نوځي بده ته یحلون فیها او صلیب شدید ته بیا پدې کې من اساور باوغان من زاهوین د سروزر ولو لو د ملغللو ولی باز مو جامید دی و فیه پدیکې حریر در خموئ وقالو دا جنتیان به وای چې د قران په دې در دریو درجو کې هر درجه کې نو جنت په لښ خدان لا بچا درجه چا کړي چې بغټکړي نو جنتیان دا قرآن والا چه جنت تلدش وقالو وی با الحمدلله شکرون دی الله لرا اللذی اغا اللاز حوان نلحظن چلره که زمونه غامشخ خبگانه و غم دنیا که راس را دیر غم و جسبه کیگی غمون اخلاصو جنت ترالو دا قرآن پا بینا ان ربنا بشکره و رب الغفور شکور خما خبو خونګه قدردان دی الزی غزادته الله الاحل لنا شرای و سداران مقامته زید وسیدو تمن فلدی pkgal فضل لا یما سنا نبر سیمون ته بیا بجنات کنا صبن ستړی واری و لا یما سنا نبر سیمون ته بیا په دغه تکلیف ولا يمسونون برصيمون تبيعه جنن کي لوغو ستړي واره والذين واكسان كفروا زين كار کي د الله د کتابنا پيودرج کمنو لوغ دي د پاران اور جهنم با مورته جهنم دي لايق ظالم فیصله باندې کیږي پدي باندې فيموتو چمړي شي دا سي عذاب بي مري بمنا ولا يقفونون او نه بقم شيدوینا منن عذاب ياذرب جهنم كذلك دار الناس يمون شزا ور کو کل کفرنا شکرتا شلا قراننا شکرې کړي واهم او د قراننا شکربا يسترخون چغي وي فيا بجننم نا وایبا ربانا ازم رب اخری جنا موږ با سین عمل چملو کو صالحان غیر الذی غیر ذا کی اغه نہ کنه عمل چې موږ دنیا کې کو عملي کې بیا بداسینه کو قران به منو جواب اولمنو امر کوم ایا ما دار عمر نو دار کلمه یا تذکر فی چې نسیت اغه سی پدی کی منغه چا تذکر چې نسیت اغه غستل غسل وجاكم النذیر او تاسل النذیر امر راغلو بیانون کې دای د قران لو دنیا کې ملی نه معنا فذوقوا وسوسه کې آزاد فمال ذالمین انش ذالمان لا من نسیر سو دادیوس ان الله عنده غیب السماوات والارض یو لسم دلیل په مسله توحید بهشکه الله چې په دې په پټو د اسمانونو مزمکو بهشکه الله په دې په خاوندانو د سینو د له سم دلیل والذی الله غزا تجعلکم خلفه فی الارض چې الله ګرځولې او بل پسراذون قسمه ککه نکدې لاړ لار دې او بلار باسي ته تا باسي منوسه کلوسه داسي سي فمن غفر شاچینکارو غفالای کفرو نقصان بدباني ددکوفر دي ولا يزيد الكافرين زيادت بني کي کافر ولا كفرون ددي کوفر ايند ربب پاني زرب ددي الله مقتما را غوسا الله باور له نور غوسا زياتيش مينكار د توحيد او کتاب نه مکوا ولا يزيد الكافرين زيادهي کافرون لا كفرون ددي کوفر الله خساره مگر تاوان نتیجه نتيجہ دلائل و بیا او طلب د دلیل د مشرکانو نه قل وایره د پیغمبر را راي خبر راکه مشرکانو شرکاکم د خپل برخه خاوندانو بارے ک اللذین کسان تا دونه شتا سور امدد کول مين دونې لای د الله نه سوا ارونی ما توخا ما ذا خلقومین الارض د دنیا کیسه پیدا کړی دي د دې س قدرت او کرشمې دي عامله لا ایش دې لره شرکت په سما برا کې نه الله سره شریکوم نه بلاتینهم آیا ولمندل ور کړې دې س کتاب هنسه کتاب هون پا هون دوی علا دلیل دیمین ہو دادی دی کتاب نا سمت دیدی در دی اقپلو دی دی دی دی دی دی دی خدایانو پا خدای توب کرشمی او خی یادی چر تزور کتاب او خی چه ما را لیگلی وقی که میویلی چه سا را مدد کبی و را مدد کییگی نیش تا بس نو سر دلیل اقلی و نن اقلی او نسر مشاهده بلی یادی در ظالمون بلکه وعدن کهی ظالمان باز, باز, باز, باز و پیر سے معمولی صاحب توئی مشروارت توئی نہ را مدد کی گیو را رسی اللہ وی دو کا وسرکئی ان اللہ یمسکو سماوات دیار لسم دلیل پھ مسلہ توحید بے شک اللہ را ٹنگڑی اسمانوں از مکا انت زول چ پتہ سبانی اون خوزی ول انزال تا او ک اللہ ددوار او خوزی ان ام سکوما نورا ٹنگ بنی کی ددوار لمنا حدین سوک من بادی پز خورول خذول ذالنا اللہ, اللہ وی ک لازمہ اسمانوں لز چھڑک ورکم <تصفح> سوچتا ربیہ اور سو قطب چراٹنگی کی نشی انو بهشکا اللہ کان دے حلی منغفورا واقسم بالله جاد ایمانه شجر مشکین ودا قسمونه خوری په الله باندې مضبوط قسمونه لې انځاونګه که دراش دی ته نظیرونی راونګه لا یکون لا لیوکن... دوی دی بشیا احد ډیر په ہدایت من اهل العم د یودا غد بو ډلون د اهل العم یودا مخینو ډلون دی به پیغمبر شنو راغله مونږ له پیغمبر رولیږي نو مومبخل کو تو خو چې پیغمبر خڑک داسې مني همون لدی کتاب راښونو مومب وګوره چې څنګه قدر وسره کوو وسم وایې یا رب زمون غلاقه کې علم نشته نو قران را ته به وګوره چې مونږ بیا قران څنګه مان داسې مکه والامې وی فلم ما جون کله چې ورترغه نذیرون يرون کې نمازا دوم زیات نه کې دوله الا نو فورا مگر نافرت او استکبارن تکبر فلرز مزه کې او تدبیرونه باد, باد بیده پیغمبر نه نفرت کهو زانی اوچدگانه مونگ ده تا ضرورت نیشتا بلکه خلاب داغی منصوبه جوڑو لی اللہ ویده سی ظالمان داده دنیا کار ده دوی تا حق پرس چه ده قدر و سرنی دی وجه نا یو حدیث کی رازی و روایت العالم کل حما وېدا عالم مثال د ګرمې چشمه د ګرمه چشمه منه وبچ پکې او خلک کی وړي وې یاتی تي هل بودا دلر لري خلک ولا رازي خو یتنزهو فی القربہ نېځې خلک به پروي ایګل دا ایداس حق پرس الله پیدا یې لره نه خلک راشي فایده واري او نېځې خلک بدبخته چې کم بد قسمت ایدا غسی پاتیش نو دا غسی دیموکرات و ای لا یحیق او نه نازلی کی تدبیر بد الا بهله مگر په حقدار داغه څه مطلب سوچې دا حق او دا حق پرز خلاف تدبیر کوي الله وی په خپل بغیري با عبدالرحمن بابا وی وی کو یم کنه بل سړی په لار کې چریستا و د کوی په غاړه لاړش هغه خبره پال یان زرو انتظار نه کوي نه سنت الاولین سنت الاولین مگر مگر د د تاریخو د نوم بنو د عذاب د مخکینو غو ته عذاب دی غوړی را بشي فلن تجلو سنت الله هي ارګيزه په پیدانه کې د الله تاریخي لاره تبدیلا بدلېدل سمنا په منکيرينو عذاب راځي فینظورون ولن تجدا ارګيزه په پیدانه کې لسنت الله <تصفح> تاریخی دا لاله تا وی لا وړیدل او لم يسيروا د دنیا ګرځي فلر د دنیا کې پینځ ورو چوبور کې فسران کان واقعه الذین انجام دا کسان من قبل یې چې د دین مخ کې وو او منو قوه او د دوی دنیا زیات په قوت کې ما کان الله ندی لا لو يجزه هو چې کمزوری کې دلاره منشن څوک په سما د برا آسمانو کې ولا فلر ځمړنه جسم کې کې الله نه پټې دي نش هینو به شکل الله کان الله الناس کچری لې مولې الله خلق بما کسبوا په سبب د خپل عمل الله <صلاح> ذرنی ولی او یک دم یې عذاب ورکاو نو ما ترکاله ازاریا نو نبه وی پرېخه په دې مکه باندې من دابت انس جاندار عذاب د الله ورکړو ولكن اخرهم لیکن الله رستو کیل لا جلم مسما ترنيټي معلومي پوري نو الله پاک ولا مولت ورکي فذا جاء جلونکل جراشد دین هټا نو فین الله بشک الله کان دې بیبادی په خپل بندگانو باندې بصیر علی دونکو نو سزا عذاب